Hei! Tervetuloa kuuntelemaan ja katsomaan esitystäni terveyden edistämisen suuntaviivat ja linjaukset. Olen Ari Haaranen. Työskentelen Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella koordinaattorina. Esitykseni koostuu kahdesta eri osasta. Ensimmäisessä osassa tarkastelemme terveyden kehitysvaiheita.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 terveyden edistämisen kokonaisvaltaisille strategioille, jotka ovat terveyden kehittämiseksi kaikkein vaikuttavimpia ja tehokkaimpia. 2000-luvulla on järjestetty kolme maailmanlaajuista terveyden edistämisen konferenssia. Ensimmäinen niistä oli Meksikossa vuonna 2000. Konferenssin teemana oli terveyden tasa-arvo. Meksikon konferenssin johtopäätöksissä painotettiin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 Konferenssissa käsiteltiin monia ennakoimattomia uhkia, kuten uusia pandemioita ja muita sairauksia, taloudellisia uhkia ja ilmaston lämpenemiseen liittyviä ympäristöllisiä uhkia terveydelle. Keskeisinä kysymyksinä konferenssissa käsiteltiin, kuinka saavuttaa yhteisymmärrys globaalille terveydelle asetetuissa tavoitteissa, kuinka taistella terveyden epätasa-arvoisuutta vastaan. Kaikki edellä esitetyt haasteet ovat globaaleja ilmiöitä ja se edellyttää kaikkien maan osien ja valtioiden välistä yhteistyötä. Politiikalla tulee olemaan keskeinen rooli terveyden edistämisessä.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 Lisäksi konferenssit ovat tuoneet esille globaaleja terveyteen liittyviä kysymyksiä ja tuoneet ne maailman tietoisuuteen. Kansainvälisten terveyden edistämisen konferenssien lisäksi toinen merkittävä terveyden edistämistä ohjaava linjaus on ollut yhdistyneiden kansakuntien YK-vuosituhannen kehitystavoitteet.